Salmul 75 Către Duhul Sfânt, Duh al Înțelegerii Doamne, Duhul al Înțelegerii, rodește serenătatea în mintea, viața și biserica noastră. Doamne, Duh al Înțelegerii, dărăiește-ne în înțelegerea Sfinților Taine și a sfinților Scripturi. Doamne, Duh al Înțelegerii, de ne în înțelegerea și lucrarea legei iubirii. Doamne, Duh al Înțelegerii, dărăiește-ne rugăciunea minții în inimă. Doamne, duhul înțelegere, în ne să ne rugăm în Duh și în adevăr. Doamne, duhul înțelegere, de reștine râvna și dragostea Ta. Doamne, duhul înțelegere, dă reștine Fie pentru ochi, ca să vedem lumina Ta, binecuvântându-ne ființa. Doamne, Duhal înțelegere, de reștine înțelegerea și iubirea fraților. Doamne, duhul înțelegere, împlinește cu noi cuvântul Domnului, luați Duh Sfânt. Doamne, ducă în înțelegerea la lumina Ta în mintea, inima și fapta noastră.